Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua să vorbim despre cununie sau taina nunții și vom desprinde câteva idei și semnificația lor din rânduiala săvârșirii acestei taine. Începem cu Logodna, care este oarecum prefațarea tainei propriu-zise a cununiei să reamintim că taina anunții e bine să se facă în zi de sărbătoare, după Sfânta Liturghie. După ce mirii au participat la Sfânta Liturghie, în timpul căreia s-au și împărtășit, se începe slujba logodnei. Vom preciza că înainte această slujbă se făcea înainte anunții cu un oarecare timp pentru că Logodna este de fapt făgăduința ce și dau viitorii soți de a se uni prin căsătorie, făgăduință binecuvântată și ea de preot. În timpul dintre Logodna și Cununie, tinerii se pregăteau pentru Cununie prin rugăciune și post, prin spovedanie și, desigur, prin cunoașterea reciprocă mai bună. În acest timp, tinerii nu stăteau împreună Dar pentru că biserica consideră Pe cei logodiți ca fiind obligați Unul față de altul Ca și prin căsătorie Astăzi, de cele mai multe ori Logodna se săvârșește imediat Înaintea cununiei Deoarece sunt unii care solicită Să fie logodiți și apoi trăiesc Ca soți și soție Drept pe care îl dă cununia Și nu logodna Trebuie să facem precizarea că Logodna este, așa cum s-a spus, doar o făgăduință binecuvântată de preot. Prin faptul că doi tineri ar trăi ca soți după logodnă, s-ar da de fapt naștere păcatului. Și pentru a evita această situație, se face astăzi Logodna în aceeași zi cu cununia. Tinerii stau în mijlocul bisericii, în fața iconostasului, mirele în dreapta, având în față icoana mântuitorului, și mireasa în stânga, având în față icoana născătoarei de Dumnezeu, care este chipul bisericii. Și iată, astfel, tinerii au prilej să mediteze la unirea lor, care trebuie să fie asemeni unirii dintre Hristos și biserică. Înaintea lor este deja așezată o masă pe care sunt sfeșnice cu lumânări, Evanghelia și crucea, și pe Evanghelie sunt inelele. Inelele sunt semnul iubirii, al credincioșiei și al legăturii trainice pe care ofărește taina nunții între viitorii soți. În timpul slujbei logodnei, inelele se pun de preoci și de naș pe degetul mirilor. Dar, înainte preotul, luând de pe Evanghelie inelele, îi însemnează pe miri în semnul Sfintei Cruci spunând, se logodește robului Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trebuie să acordăm o atenție deosebită semnificației ce se desprinde din faptul că inelele se iau de pe Evanghelie și după ce mirii sunt însemnați în semnul Sfintei Cruci cu inelele, se pun pe deget. Inelele, semnul iubirii luate de pe Evanghelie, vorbesc aici despre faptul că iubirea dintre cei doi trebuie să fie la înălțimea Sfințeniei iubirii jertfelnice a lui Hristos pentru Biserică. Și de asemenea, că prin inele ei sunt legați toată viața în numele Sfintei treimi. Schimbarea inelelor între miri semnifică faptul că fiecare își încădințează celuilalt această sfântă legătură. Lumânările aprinse pe care le țin nașii arată că viitorii soți vor umbla în lumina lui Hristos și a voi lui făcând prin aceasta din căsătoria lor o căsătorie plină de un sens superior. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!